Nu kommer ett program från Radio Frekventa. Medan mm. tryck till kommer här Radio Nord. Vi så välkommen ni då, för att flytta till Uno. Radio Nord. Ja, Radio Nord, stationen som sender musik för både gammal och ung, och stationen som ger just den underordning ni tycker om. vi det Så välkommen lyssnare? Vi sänder nu en hälsning från Radio Nord chef Jack S Kotchak. Kära lyssnare. Radio nu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 specialkomponerad för Radio Nord Så här låter den Radio Nordvalsen Kärlek i rymden Radio Nord Radio Nord Radio Nord. Westinghouse. Westinghouse. När Westinghouse. Mina damer inte jag alla med genom att skaffa en Westinghouse. Allt ni göra är att på disken, ställa in och på annat. till händer. god Godafton mina damer och herrar och lyssnarspråkringen på Radio eh, och eh, jag ska berätta lite igen om återkopplade mottagare idag tänkte jag eftersom återkopplingen eh, var en, en eh, lyssnare som vill höra om igen det fanns ju de första radioapparaterna hade ju någonting för återkoppling. Det var en som man drog upp försiktigt. <går> Ökade känsligheten enormt. Ja, vi har inte börjat telefonväxter det ännu. Det bästa är ju att vänta jag säger till så att jag får köra det jag ska. Ja, jag kan ju försöka lägga in det Ja, hej Sandeo. hej. Det här eh, är som ringer. Nu ringer jag från till Tullinge. Ja, men du måste Tullinge. lyssna på vad jag säger. Om man bara kunde få två minuter så får jag säga några saker. Här har jag varit nu sen klockan, ja, ett tid ungefär, klockan fem. Så nu har det varit spännande på trädgårdstort Tullinge. Det var dåligt väder i början, men sen nu lyser solen. Men nu är själva stämman avslutad. Det var väldigt trevligt här idag i alla fall. Och sen skulle jag vilja säga det att eh, jag hoppas nu att eh, Lennart, som är råd av historia, var i fisketra i eh, nu den trettonde när det var eh, eh, invigning av kulturministern och Västmannas eh, hemvärn spelade musik. Eh, musikåren där spelade och eh, för museet överslaget i 1719. Och sedan i eh, den... Ja så var det här nu i torsdags så var det ju eh, på Hallbyrneska palatset och där smsar jag vad heter han nu då, Martin att han ska gå för den 13, 14, 15, 16 och 17, idag klockan 19 och imorgon så uh -huh. är det ju då operett jättefint och fantastisk violinist som heter Rima Gottsik och så är en rysk sångerska och en svensk sångerska som, som sjunger olika sådana här, Näsendorm och liknande, inte bara glada enka musik Nej, men du är... ska vänta till telefonen 714-1930 och biljetterisen är mellan 250 och 340 kronor och är Radio Viking med läns. kostar 250, ja, jag okay, hoppas ja. verkligen att eh, ni har tagit vara på de sakerna Ja, nu skulle och jag, jag vilja bryta här och fortsätta det jag pratade, och pratade och det om hade börjat med en ny med det nu att Dala Nyheter Ja, ja, en, äh, struktur, utan bara om äh, Du får struktur. ringa senare så jag kan få ut det jag vill tala om. ha av. Har ni så trevligt? Hej! så, och så gott nu då. Ring inte förrän jag säger, vi har öppnat telefonverkteriet. Jag äh, pratade just om de där första äh, radiemottagarna med återkoppling. Det var ett detektorör som jag hade en, en, en särskild återkopplingsspole eh, till antennkädden och en möjlighet att reglera eh, återkopplingen. Den fungerade så att eh, alldeles innan eh, den började svänga så ökade känsligheten enormt. Man kunde höra utländska stationer på sådana enkla mottagare som man inte hade om man inte hade återkoppling. Men det visar sig tyvärr att den där återkopplingen kunde störa, gå ut i antennvägen, via antennspolen också, och hjälpa kanariefåglar. Jag kan inte vänta till jag har sagt så det är dags att öppna telefonvägter i ut. Jag skulle vilja köra det här, jag har ju fått önskemål just Vad är Jag skulle vilja eh, att ni väntar till eh, det, det, det jag säger att öppna har eh, och så. Annars så kopplar jag ur den här helt enkelt. Men för att, det, det har ju fått enskild mål om att beskriva återkopplingen och ja, den där eh, signalen kunde gå ut i antennvägen från mottagaren i form av kvitt kanalifåglar eller liknande och kunde störa och skanna och kunde gå ganska långt. Ja, jag ska försöka koppla ut det. Nej, det går tydligen inte idag det här. Jag förstår inte. Jag har ju inte gjort någon illa. Varför man på så här? Men eh, jag vill gärna beskriva det här med återkopplingen. Eh, det, det var så vanligt att eh, det större gönnar eh, och sånt. så att det stod på de första radiolicenserna eh, faktiskt att eh, radiomottagare får inte användas på sådant sätt så att mottagaren där genom andra platser blir störd så det är helt enkelt det vanligt folk busade med den där återkopplingen och, och då hördes det andra radiomottagare, de närmaste husen i varje fall det berodde ju mycket på vad folk använde för antennen mycket stora ljud. ut ja, ja, ja jag ska försöka koppla ut det, men jag stänger snart om det inte blir bättre Det är ju också. Det viktiga är för att det jag ska beskriva. Det var ett, ett stort problem det här. Många blev störda av återkopplingsskjut och sånt. Så, så det föreslog till och med att det skulle bli förbjudet med sådana mottagare. Om det inte bättre sig för rollarna för radlyssnarna och så vidare. Och sen kom i alla fall superetrodin mottagan och den stör ju inte på det viset, den, det var ju den ska jag beskriva för det är mer inväxlad mottagare, men den var mycket bra mottagare, både på utlandet och... Eh, överhuvudtaget till få in svaga stationer och, och den störde inte på det viset för superheterodiden där finns det visserligen en oscillator, men den ligger på samma frekvens som den frekvens man lyssnar på utan där det, det, det ligger en viss frekvens därifrån och den gör en, en, en så kallad mellanfrekvens i ett blandarör som använder förstärker sen då kan den lasta som nu. den förstärkan fungerar hela tiden på samma frekvens och då blir det inte sådana problem utan då blir mottagaren känslig och stör inte på det viset men nu kan jag öppna telefonväxter i kan vi säga när jag pratat om just den här mottagaren Eh, återkopplade mottagaren de, de, de, de men den var väldigt känslig i sin enkelhet det gjorde att det är en av våra till och med kontagning i utlandet eh, på enkla batteridrivna mottagare och sådant så att det var därför den var så hoppas. men man fick lära sig att de inte dra på återkopplingen för mycket och det var ju problem om det var ungar som försökte använda mottagaren och så vidare så att när förstår ju att det uppstår problem och det var så många sådana mottagare i gång ett tag så att det kunde bli ett problem med vissa hyreshus ja vi ska spela en låt kort paus fortfarande på att det är någon seriös lyssnare som ringer till telefonväkter i ett 81 att det kommande program beskrivas i och, och liknande saker men det är eh, mer inväxlade grejer men eh, i varje fall så var det en, en saker så, så, så, som gjorde att radiemottagningen förenklades för vanliga människor betydligt men det fanns någon återkoppling det räckte med stationsrätt och en skala med stationsratt på en volymkontroll och en men och en våglängd som kopplade de vanligaste radioapparaterna träckte långvåg, mellanvåg och kortvåg och det räckte för de flesta faktiskt och de var ganska fint för att vara försedda med automatisk volymkontroll så stationerna blev ungefär lika starka när man eh, sökte över skalan också och reglerades automatiskt in ja jag ska försöka vi ser nu om det kommer en signal till nej det är inte vi får kan i värsta fall stänga det för idag annars telefonväckter. Ingen vettig lyssnare. Ingen annars får man väl börja göra så att man får uh, under en uh, låt eller någonting svara bakom och så de vänta helt enkelt och eventuellt lägga ut det sen om det är en seriös lyssnare. Och vi ska se vad som händer om det kommer en signal till. Hallå. Nej, jag förstår inte vad som har hänt Idag, det här är ju ett program som handlar just om radioteknik och, och då ska väl radiointresserade ringa och ta upp eh, eventuella saker och sådant. Eh, vi får se om det, om det blir en ser seriös nu då. Hallå? Ja, du hör mig. Hej i år. Ja. vi är från Stockholm. Jo, jag beklagar verkligen det här busringningen alltså. Ja, det är någon ja, jag, det är nån som jag förstår på, inte. Jag, det jag är i Och gillar. Busringer. Kan ni inte sysselsätta er med något annat? Tycker ni inte om programmet så kan ni stänga av radion eller ta in en annan station. Ja. Det är det jag vill säga. Jo, det kommer om en stund. Hej så länge. Ja, hej. Ja, det var Sveriges samtal. Jag ska ta. Tack för. För det är inte kul. Det är en massa busringande. Bara. Och om man man vanliga telefoner. Går det ju bra. Det blir ju inte några ekoeffekter och sådana där grejer som det blir eh, med, med mobiltelefoner. Sen det går det går, det hör man ju här hur, hur bra det går egentligen om man bara hanterar det här systemet På rätt sätt. Nu ska vi se om det vad, blir ett riktigt samtal eller om det är någon Hallå? nej Det går inte. Nej, det var väl någon som tog fram en mobiltelefon för att förstöra. Mm, vad ska man tro alltså just att, det precis? Det kan göra att det inte blir det mer telefonläkter i program på nära radiom fortsättning om inte problemet kan lösas. Alltså, och framförallt men om man avsiktligt försöker att sabba och till kärntal, det är tältnål när på ganska skulle nu ska vi se om det kommer en nu då. Hallå hallå hallå ja ja, ja hej det är det är det ja hur du det till Jo, då, då efter väl, man ja. är flomställdheterna väl många. och har e, vissa kämpur, men e, det går. Ja, jag förstod det. Vad är det jag tänkte bara säga om här beträffande den här busringen? Har du ingen nummerpresentation så du kan se vad det är för ingenting? Nej, då måste jag ju betala extra. Och jag vill ja, ju te, det kostar, där, linjer här. det så kostar så 60 km kvartalet. Det är en överkomlig summa Ja, men det är tre linjer Men då får du ju reda på vad det är. Det är väl här som sitter med den lilla flaskan. Ja, men då De man kan, ju, kan laskan, vi vet, många då. människor har hemligt telefonnummer och då presenteras inte ja. en presentatör, det hjälper inte. Ja. Det är många som konstaterade när det var eh, telefonläkter i att eh, det var hemliga nummer. Ja. Jo, men det är som sagt, det är väl när de har en lilla flaskan med sig så ska de se sig viktigt i sugaren också kanske sitta bredvid och Det är väl sådana där jävla efterblivna jävla. Ja, det är eländet ja. i sprit, det är ju det jag sagt, det var ju det som gjorde att oh, de min kvar. kompis i Lasse dog började. Vet du, de har aldrig haft något roligt i hela sitt liv, så därför måste de ta... Roa gumman på gamla dagar också. Och ja, det hittills, har ju hänt mycket roligt i radionord Nord på ja. allting. Det var ju den ja. bästa ja. tiden i mitt liv. Ja. Så det är ingenting att bli trådare. Få ta mig klackspark och låta dem trötta mig till seset. Ja, just igen. Alltså, ja. får vi eh, men... försöka köra det här i en annan form antingen. Att, eh, ja, det, men det har inte så bra. Stå med... inte illa hopp för de jävla... Nej, nej, jag, har, äh, jag förstår ju bara att det början, jag har inte har gjort honom gilla Nej, men det är... Det, är vet om det lilla flaskan vi bredvid sig, då har de inte nåt förstånd det där uppe i knoppen heller, vet du. Ja, det är att det finns något som heter Systembolaget som säljer ja. det giftet. Sen sitter ni här bredvid och skrattar så ska man göra sig växiga, vet du. Ja. du vet ja. Så tycker jag också att de vet inte att det är jag, som de måste skratta Jag tänker inte på att man förkortar bort, sitt liv jävla, och kanske, ju ut i livet kanske dör i 20 år tidigare än har gjort ja. annars än. Ja, men det är bra. Ja, det är bra. Ja, hej. hej. så länge. Ja, det är ett där otyget som heter sprit och alkohol. Det är fruktansvärt att... Det ska få finnas, det är konstigt att det får finnas. Däremot är det så med alla mediciner, allting. Nu ska jag se om det kommer en till. Ah, nu ja, nu Ja, vi ska köra en låt till, kort korttast. det här. Ska, det var en lyssnare som ville komma ut. Eh, eh. Du pratade. Nu ja, det, med det vi... telefon, då, då, blir, då blir det alltså en försening. Därför kan man inte prata. Om man pratar i så här som jag. Det är ja, det det blir. Det... Ja, det är betraktad sändning nu. det är det nu? Ja, hallå. Ja, ja vi det är får byta det så Ja du hör ju inte du ska lyssna i radion och prata i telefon om du vill komma ut i radion så pratar du i telefon och lyssnar eh, på radion bara Ja det blir ingenting det är ledig igen på tf 1 Vi får spela en låt till då. Det här var det. är roligt att spela såna här låtar som jag är på på Rodenors topp 20 och allt möjligt och sånt. Och Mycket populära och så vidare. Det väcker minnen faktiskt hos mig och det borde ju många lyssnare som var med på den tiden kunna det tänker jag säga också och, och ni hörde. Ja, vi får spela en låt till kortas. Oh, really? Knutpiskorna och Lassona Kring Frankilane i Rawhide Här kommer underhållningen För varje hem Sätt hundra 495 Ni gör vår rött Att vi ju röra er Här kommer radion. Det du nu renaste ni drömt om, det får ni med Sör, Sveriges mest köpta tvättmedel. Renar ett tvätt, håller det rent. Med Sör. Mm. Tack älskling, en grundig. Mm. Tänk vad, ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma, bio. Det är en Grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare. Tack älskling, en Grundig. Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare. E ja, nu ska jag lägga ut hör Hörde du mig? Ja, vänta. Hörde Vad och då ska jag göra det? Hej så ja, Det är jag vet inte om Georg inte släppte fram mig förra gången eller började prata om någonting annat. Jag skulle bara vilja säga det och höra om Lennart var ute nu på hamn det nya museet angående slaget vid stäket 1719. Nu var ju kulturministern där och Västman i spelade musik och allting. Och jag hoppas att de som är rovade av militärhistoria militärmusik var där och Lennart i synnerhet. Men jag misstänker att han inte gjorde det. Och så vänder jag mig till Mattins, som har smsat men jag vet inte om den har kommit fram. För nu på Halvyska palatset så är det ikväll klockan 19 och på söndag. Och telefonnumret är 070-714-1930 och det är jättefin musik. Det är operettmusik och det är klassisk musik och det är fantastiska violinister och sångerskor. Och sångare med så alltså, spelar en annan när ner Sundorma. Och det skulle vara roligt att få en reaktion om det är någon mot förmodan av lyssnarna som har några kulturella intressen. Och så lyssna efter 18 på Jallarornet, för nu har även Gunnar börjat sända ut nyheter Och då läser han upp buss i tabeller i Dalarna, mycket märkligt. Han har inga rapporter om kulturenmang ja. i alla fall. Klockan bli, eh, bli mycket. Ja, det var mitt eh, sammanläggda inlägg och det vore roligt att tacka Georg för det hela. Ja, hej. Ja, tack så mycket. Hej, hej. Ja, lyssnarna borde lyssna, ingen transistradion man är ut eller någonting som de hör mig, annars går det inte att få problemet så löper man inte kommunikation och så, bägge håller och så vidare. Och, och blir det några privata saker så ska man väl kunna prata på telefon med varandra istället så, så fall. Eh, och så vidare. Om man undrar om en vederbörande har varit på någon viss ställe och tittat på någonting eller så. Men nu är telefonlinjen öppen på 81 och det börjar klockan, det blir mycket snart också, så att det, därför ä, man kan prata lite... Eh, det vet, jag är intresserad av radioamatörer och ringar och vad han har för erfarenheter gamla tiders radio och allting. De har säkert haft eh, återkopplade mottagare och allt möjligt roligt som fanns på den tiden. Ja, vi får börja spela någonting mer kanske. Åh, oh, kort pause. Mm. jag hör inte dig jag. tala lite närmare mikrofon ja, ja, ja. Det, det, nu ska du höra mig det, det, det är lite störande bilsringningar och då försöker jag dra ner den där micken så det kommer ja. ut dra upp regeln lite så du hörs hur? ja, just det, men jag var säker på att jag inte glömt dragit ner den där bilsringningar kommer, nej just det, det är trist med det där som jag ringde en som är skortsfattat och nämnde det att och om de inte tycker om programmet så kan de ju byta kanal. Ja, jag förstår inte orsaken egentligen blir så en med någon i dagarna. Nu. Nej, Eller? men det är en sån där människa som är disharmonisk i sig, va? I sig. Känner ovanligt tillfreds med sig själv och då går hans aggressioner utöver en oskyldig som du som har radioprogrammet här och... Vi som är lite nostalgiker, vi tycker... Ja, det är ju den svenska avhörsjukarna också, det skulle gå mycket bättre om man det... hade någon <coughs> ute på kontoret som hade tagit samtalen jag... först. Och sen Då... kommer det in om de, de är okej okay, alltså. Det är ju rätt oförarrigt, men det vill jag mena att man lyssnar lite på Radio Nord och det var kul att höra Evertov och Nyo igen det här... Rady Nordvaldsen va? Ja det är bra textar texta tycker jag musik... Jag vill gärna att det här höra så Ja med... Det är bra musikarrangemang där också Det är en fin kör alltså Så att det är en, en fin låt va? Ja inställningen in det är ju så eller... bra Så man ska ha suttit där över tre dagar tidigare Och spela in det. Den är, det Ja och texten Och se, och se om man om lyssnar på den Så är den ju inte banal Utan jag tycker den är bra det är en, en, en bra text alltså. För ja, ändå skulle jag ha gjort en, en ganska kort tidsförbeställning över Tob. Hör du mig överhuvudtaget? Över Hallå? Ja, jag skrev upp radion lite så jag hör dig va, för det är lite otydligt. Ja, nog väl. på det där problemet då vi har vi haft tidigare, vi som lyssnar på radio, frekventa här att det är några okynna typer som ringer in och stör men det är ju beklagligt att de mår väl inte bra i sig vet du nej det höll ju på och det är en så här och alla möjliga ja, det finns ju sådana jävla typer alltså, som håller jä småjävla barnsliga individer det kan ju också vara som Bubbe sa att det kan vara någon som ska imponera och ha tagit den här järn vet du Ja, de har väl aldrig ens hört de här låtarna här. Många är väl inte så gamla eh, att de har upplevt det, det är över 50 år sedan det här gick, radion. Ja, ja, just det. Och sen apropå Kent, han ringer in och pratar om det här med skärgårdskriget om 1719. fredsförhandlingarna kommer till slut manifesteras sedan i 1721, tror jag då. Jag har läst om det här skärgårdskriget för den delen, vad alltså, jag kan det rätt bra om, om han som ledde svenska fyrmänningarna där om Balsar hur han blev åsidosatt senare. och Han var ju tack vare honom eh, som han kunde stoppa ryssarna. Han och tog ju högre militärer åt sig hela själva äran. Och det var ju, det är ju så va? att det ungefär som de här eh, politikerna i den politiska eliten va? att de de tror att de är någon slags form av kajsar, tjejsar, vet du? Ja, just det, och det jag tycker... Det, men, det, här, det här är, är ju ett radiotekniskt program, det passar ju inte... Det fanns ju ingen radio på den tiden. Ens. Nej, de hade ju ett signalsystem, vet du, vad som har uppfunnit då. Alltså, ja, det, man, det fanns ju optiska telegrafer och allt möjligt, ja, de men hade, det är inte ens det då. De hade ju också spegeltelegrafi, vet du. Ja, jag, det, jag har ju läst om allt möjligt som fanns för innan. Ja <laughs> nu och, däran, <tryck> och med, fartyg och sånt och land så, som började med radiotelegrafi och gnissändar och, och allt sånt Ja det började för länge sedan men, som är, det var ju vanligt i Nordamerika och också bland andra kulturer att man hade röksignaler va Ja det var väl indianer och sånt mm, Det var ett bra, sen kom det här fram men sen med, med spegelsystem va? man kunde spegla vet och ge angivelser och sen hade vi flaggsystem va? med ja laggäng. men då var det var väl inte Morse telegraf alfabetet som nej men det var i alla fall sinrik alltså det var ju det ja. effektivt ändå, då vet du där gamla gamla systemen människan har alltid varit lite va? Ja, jag vet. Vi experimenterade ju i morse telegrafering i Hammarby när jag var barn och allt möjligt. Mellan, och, och, drog ledningar mellan lägenheterna och hade sumrar och fiktansbatteri och, och, och, och allt möjligt. Telegrafnycklar. Ja. Du vet människan, om du tänker som individ att alla människor... Har ju en viss stil och sätt att uttrycka sig, var Attribut som det äh, heter, kännetecken. Ja. Idag är det ju många som har kläder som en slags kännetecken, va? De som jobbar på banker exempelvis, de har ju speciell klädsel, eller hur? Ja, jag, jag tycker det är så och... fult med kostymer och slipsar och vita skjortor. Jag alltid hatat det. Men tänk det fanns ju ännu Mycket värre... Bättre, ja, det, det var, var bra, de inte... ju ännu värre saker för dig. Med skjortbröst har du ägt en gång. Ja. ja, det var väl småkingskjortor så fanns. Ja, kortbröst att de på sig. Vad tänkte du hålla på med sånt bara, Ja, det tror jag att pappa hade en småkingskjorta också. Ja. Kortbröst och sånt, ja, hålla på. Sen flyga till Eva. Och... Ja, de har ju förenklat ja. det beskrivningen av sjukvården. De har ju inte ställt på sjuksköterskorna länge. Sjuksköterskorna förr var väldigt de är Jag menar, de som var utbildade då från olika instanser och sånt, Röda Korset, de hade särskilt en här stuk på sin uniform. Och Sofias systrar hade särskilt stuk. De hade en sån här liten hetta på huvudet. Kommer ja, jag kommer ihåg det. Den är, hjälper inte mycket. Det såg säkert ut med en liten hetta. Ja det kommer jag ihåg och det fanns olika, en delade mörkblåa, <skratt> ljusblåa klänningar och gråa beroende på vad det var för skola. Ja just det, så hade de ju där i halsen hade de ju det där en märket där, korset va? Sjukvårdsmärket. Ja då, det, kom, det såg jag ju när jag var barn ja. men äh, min spidsbasitet när det de upp ungarna med eh, tandlekarna långa vita rockar som har kräftat på ryggen och, och det skrämde ungarna. Men jag har, jag har erfarenhet av Ismansinstitutet va? Ja just det, i Dalargasan. Ja just det. Jag måste säga att jag tycker jag var inte ett dugg besvärad att gå dit. För att när jag var grabb då, man var en fem, sex år. Man fick ju gå dit redan då. Då fick jag komma ihåg en sån Tandlikan var jättebussig. Han gav mig en sån tandlikaspegel vet du. Vad? Ja. Med skaft va och så en liten spegel så där. Och då sa han så här. Den här skulle du få sen när vi är klara. Han var jäkla trevlig alltså. Jag tyckte det var kul att gå där. De var trevliga. Ja, en del barn fick ju bokverken eller i receptionen också. Ja, det är ett jävla sätt att skriva i dagens nyheter att det var skräckhuset för barn. Alltså, de skrev så här någonting om att det var skräckens hus. Jag tycker de var väldigt pedagogiska där och duktiga. va? Ja, de kunde väl att äh, försöka lugna ner ungar för de blev så rädda. så ja det pluggit en tandläkare, en käring, som vi kallar för bergsprängaren. Jaha. Hon var jävla dum, vet du. Hon, hon passar ju inte för att vara skoltandläkare för att hon var så nervös, vet du, och höll på hatta. Där till läraren och Ja, <tryck> och, och då kallar vi henne för va för hon var så hon var inte lätt på handen va? hon, det Nej, var det och det... gamla borrar på den tiden så att där de borrar så var det nästan så att det rök om den där vet du ja det, det var ju de här hemska borrmaskinerna ja. med skosnören som det blev inte äh, gick vunnena, på alltså. äh, fram till borren och allting ja, var... ner mot så längst bak och så var den en kaputt och ja. som ändrade hastigheten med men den tjejen var så jävla otålig, vet du, så att hon passar ju inte att vara barntanläkare, va? Det ska också... Nej, nej, nej, nej, det får väl en viss psykologisk eh, kunnande också. Så ja, kan ja. Kunna... hon saknade, vet du, det. Hon hade, jag tror inte att hon trivdes med sig själv och med jobbet, va? Men det är klart, hon skulle ju aldrig ha gjort någon framgång som... Det är tandläkare, vuxentandläkare heller, va? Nej, sen, jag upptäckte väl att såna har valt fel yrke. Ett nervknippe, va, den där kärringen, vet du? Ja, han upptäckte väl att han har valt fel yrke. Ja, har valt fel yrke. Och ska jobba med något annat, va? Exempelvis kanske silversmedel eller någonting, vet du? Ja, eller också röntgenavdelningen framkallar äh, sådana här äh, bilder och... Och så sa små plåtar på barnens sen ja, och sånt. Det. Röntgenbilder, det var lätt. Jo då. Och du är från det ena till andra. Du som har erfarenhet av Radio Nord. Och det skulle vara jäkla trevligt om du kunde bjuda in någon gammal Radio Nordare till ditt program. Ja, om det fanns några kvar som leder. Det finns det, visst. Det, det, jag hörde på... De hade ju för några år sedan... Eh, nattsändning gamla roliga kommer Ja, ja, det kan ju hända. Det var väl dagens radio det ja. så att jag med det var det så det sällskap jag ju med inspelaser på rullband Det skulle vara kul om, om du kunde bjuda in någon gammal medarbetare som har jobbat under honom Jack Korsak där vet du. Ja det kanske går att ordna någon gång Men problemet är Jag förstår inte varför folk är så rädda För att ta kontakt med mig Och så när jag blir sjuk Jag har blivit ensam sen otroligt Ja Men det kanske inte är så socialt va Nej det går inte att vara ute och dricka öl och alltså, jag har inga pengar och, och huset är ju så dåligt skick om jag bara kunde få hit till som så kan snygga upp det, taket och allting och de skjuter ut så det, det börjar rasa ner brädor och allting Men så illa är det väl inte att det rasar in Nej inte rasar in men då rasar ner ja. då blir alla vindskenorna på sidan ramlat ner och så vidare Ja det är väl så att det, ni har väl det var väl inte under åren när byggdes huset på 50-tal? Ja, det blev klart 51 börjades bygga 1949-50. Ja, det, det såg ju en så evig att... tid den byggmässan jag, det är klar. När du avled din far pappa då? 1955, när jag var 17 år. Ja, det var ju tidigt. Och då var det ju inte dags redan då att börja eh, på något vis restaurera eller renovera huset. Nej, nej, det var ju nytt och fint alltså, ja, i de första åren, det... men Sen har det förfallit det beroende på att det inte funnits pengar och, och min mor sattes under och han överröt ju inga reparationer det ska säljas. Jag fick ju, ju kämpa för att det inte skulle bli det. Ja, då alltså skulle man ju restaurera huset redan då, sluta 50-talet, början på 60-talet har kanske gjort vid vissa... Ja, det är det jag fick göra då, byta värmepannan den hade gått sönder och... Ja. Var, eh, det var ju oljelning, de, de brände sig i pannorna sönder. Eh, när jag började ensam jag gick elvärme. Och det, då, det, det var ju 29 år sedan, så den pannan är så Men vad var du på vinter nu då, värmer du upp huset med? Elvärme. Jaha, den funkar pannan fortfarande då? har inget varmvatten, men eh, halv som halv så en massa eh, lösa elkaminer. Men och har, har, måste du kok värma upp vatten själv, eller...? Ja, det varmvatten, måste man ju ha varmvatten bredare, det slukar ju ström, så det har man ju inte gärna på. ja det förstår jag, men det är väl illa tvungen har på vintern? Ja, det, det är det klart, men nu... Då... Jag menar, ska du tvätta eller du duscha, du, har du dusch då? Nej, det går inte längre här, för att, utan jag kan bara tvätta med antaten och sånt. För att du skulle annars kunna gå på allmän bad, vet du, Forsgrenska badet på medborgarna Ja, nu ser jag klockan bara, så här ja, okay, sista, okay. måste jag. Ja, hej då så länge Ja. Jag är. Jag har lyssnat äh, på program på Radio Frekventa, ansvarig drivare, Georg Lindberg, och återkommer nästa lördag, och Gunnar kommer förmodligen på nu efter... Eh, med sin sändning också. Jag ska spela lite kort avslutning. Synstiden går så fort så man hinner inte. Ja, mycket jag skulle vilja prata. Men det finns inte tid. Så jag är här. Vi tar lite musik. Kort paus. Hej så länge. Så om varandra och snälla mot varandra. Hej, hej.